Він твій єдинокровний і рятував тебе. Що ж, ми вміємо платити за благородство? Вона вперто повторювала, мені потрібен вірний чоловік поза гаремом. Все до твоїх послуг і без того. У стінах бабу Сааде? Я хочу вийти за межі цих стін, коли не сама, то довіреними людьми. Але це порушення звичаїв. Ніхто із султанів не дозволяв, а хто із султанів... Брав Білград і Родос, ви найбільший із усіх султанів, то чому маєте лише зберігати звичаї, а не встановлювати свої? Я хочу, щоб цей чоловік був моєю тінню там, де я сама не зможу появлятися. Для цього треба чоловіка випробувати. Хіба рятуючи нас від заколотників, він не витримав випробування? Окрім того, він буде завжди перед очима. При дворі досить дармоїдів і нероб, щоб наглядати за Хасана Гою і його людьми. У нього вже є люди? Немає нікого, але я сподіваюся, що ваша величність про все подбає для мене і ваших дітей. Я подумаю, без особливої охоти мовив Сулейман, і хорем огорнула його теплим поглядом за цю скупу обіцянку. Хасанаха не виявив ніяких зазіхань на двірські шовки оксамити, на дорогі наїдки і палацові аромати. При переговорах із Кизляра рагою висловив бажання лишити свій яничарський одяг. Помічників собі набрати теж яничарів, жити всім у приділеннім їм окремому приміщенні в палацовому дворі за воротами баб есселяму, щоб бути завжди під рукою у великого євнуха, отже, і у султанчих хасикі. З яничарів набрав собі самих гасанів. Нечисленні імена повторювалися серед яничарів сотнями. По кількасот гасанів, ібрагімів, ісмаїлів, мехметів, османів. Щоб не було плутанини, вишивали в себе на грудях номери. Гасан перший, Гасан 112. Жодна королівська династія не давала стількох можновладців з однаковими іменами. Щоб не плуталися з числами, рятувалися прізвиськами. Гасанагу звали Коджа, за його вмілість у мовах, якими він оволодівав легко, з льоту, мов би граючись. Із собою він узяв, а теж Гасана, Септовогонь, вогонь, Пепе Гасана, тобто заїку, Делі Гасана, або ж божевільного, Іне Гасана, або голку, бо був худий, як голка, Мелек Гасана, ангела. І налбанд Гасана Коваля. З усіма був під Белградом і Родос. З'їв з усіма безліч казанів султанського плову. Вірив їм, вони вірили йому. Може, не відзначалися розумом. Може, були занадто самовпевнені і жадібні часом, дбаючи не про власну гідність, а про здобич і бакшиш. Але таке вже було їхнє життя. І хто б міг звинуватити цих людей? Випадок поміг вирватися йому на волю з яничарського пекла. Хотів вивести за собою й своїх товаришів, знаючи, що може покластися на них і в добрі, і у злі. Попервах нове життя їхнє навіть налякало гасанів Лежали у своїх покоях Обжиралися жирними недоїдками З візирських столів Обростали салом Відчували, як їхні молоді жили від тіла Втрачають сприт Аж хотілося начхати на все І приєднатися до яничарських орд, Які зранку до вечора управлялися на Атмайдані Удосконалювалися в мистецтві Різати, колоти, розстрілювати стрілами Із мушкетів Розрубувати ворога На четвери, на дрібніші шматки ламати кістки, видавлювати очі, душити, гризти зубами. Живіт наїв, додому тягне, скаржився Пепе Гасан. З нього кипкували. А де ж твій дім? Чи от знаєш, у якій стороні? Була в собаки хата, дощ пішов, вона і згоріла. Тобак шишу від султана домагався, тепер додому закортіло. Але ще з місяць, з тебе топитимуть для султанських канців Нудьга їхня була б нестерпною, коли б не оточували їх сотні А може цілі тисячі придворних дармоїдів, що тинялися без діла Збирали й розносили плітки, наробили урвати для себе більші шматки Доносили один на одного, лягали і вставали з думкою Яку б підлість зробити ближньому Як гусінь на зеленому листі усе це повзало, кублилося, червилося Жерло паскудило.